«До ранку. Однак попередив, коли щось станеться, виручати не буде. Самоволки на фронті не буває, а буває дезертирство. А в общем, не советую, додав він наостанок. Тут за кожним деревом бандеровці ховаються, а нам тепер з немцем воювати надо, а не з вашим братом Хохлом». Шагута промовчав. Бо давно вже зрозумів, що дискутувати з начальством собі дорожче. А тому тільки розвернувся через ліве плече та побіг збирати речі. Пару банок американської тушонки, запальничку з гільзи для малої, бо ж що іще можна привезти дитині з фронту. І за півгодини вже біг бігцем лісовою дорогою, з мішком за плечима та спорядженим ППС на грудях. Міряв кроки і мріяв про те, як обіймай Софію, як притисне до грудей Марічку. От іще пару кілометрів на схід, а там знайдеться стежка у потрібному напрямку. Вони вийшли за дерев несподівано, немов чекали саме на нього. У червоних променях вечірнього сонця він не одразу помітив малинові околиші на кашкетах, а коли помітив, у грудях похололо. «Патруль Смерша! Документи!» – владним голосом звелів старший з трьох сержант. А от документів Степан не мав, тобто документів на право залишити військову частину. Він козирнув, відрекомендувався і почав пояснювати, що тут недалеко село, де залишилася родина, що він тільки туди й назад. Проте це не викликало жодного розуміння. Сержант дивився безбарвними очима немови, мав перед собою не живу людину, а просто суху гілляку. — Понятно, підсумував він. — Розберемося. Клейтенанту його. Один з солдатів стволом автомата показав на проміжок між кущами, де, як виявилося, ховалася стежина. Степан похнюпився, але слухняно пішов вперед. У голові в одну мить все закутилося, як під артобстрілом. «До лейтенанта. Може, йому вдасться щось пояснити? Він же теж командує своїми солдатами. Повинен зрозуміти?» Попри очевидну дурість потібного припущення, Степан не залишав його і дорогою подумки добирав слова, якими розповість лейтенанту про чотири роки розлуки з родиною, про те, що комполку нема часу підписувати документи кожному окремому бійцю. Що він тутешній і за ніч обернеться туди-сюди так, що ніхто і не помітить. Смершівці позаду крокували мовчки, наставивши зброю, не би вели якогось злочинця. Степан озирнувся, сподіваючись становити хоч би побіжний контакт. «Закурите?» «Іді, іді!» Підштовхнув його у спину ближчий, клишоногий та велицюватий боєць. А сержант додав. «Розговорчики!» Метрів за п'ятсот вийшли на галявину зі сторожкою та чорною стайною біля неї. По підстайною тупцяв вартовий. Сержант обігнав шагуту і першим пірнув у низенькі криві двері сторожки. Степан теж схилив голову у низькій проймі. Всередині ледь видний у променях вечірнього сонця, що пробувалися через брудні вікна та кубла цютюнового диму, за столом з двох снарядних ящиків сидів лейтенант. Шагута з порогу хвацько козирнув, як і годиться розвіднику. Конвоїри з автоматами залишилися назовні. Дезертира привели без документів, доповів сержант. Я не дезертир, я тільки почав пояснювати, Степан, але начальник підняв руку, зупиняючи його. Хахол, шолі, українець, кивнув Шагута. Хахол, значить, молодий опеськуватий лейтенант розчавив у попільничці недопалок і тут таки прикурив нову цигарку. От скажи мені, хахол, чому ви всі предателі, а? Ми вас освобождаємо, а ви нам в спину стріляєте. Степан спробував пояснити, я не стріляв, я до своїх силу йшов, сім'я в мене тут. Але той у відповідь випустив з легень цілу хмару диму і махнув рукою. А, брось, все ви однакові. є, здать оружє і подарест. Почувши здать оружіє, Шагута несамохіть поклав руки на автомат, що висів на шиї. Сержант зробив крок до нього, і тут, несподівано для самого себе, Степан відступив до стіни і мовив хрипким голосом: Аружє не здам. Лейтенант здивовано глянув на сержанта, смикнувся до кобури з пістолетом, що висіла при боці, коли Степан гучно клацнув запобіжником і повторив: "Розвідка, оружие не здає". Запала тиша. Всі завмерли на своїх місцях під дулом автомата. Сержант на мить навіть втратив свій байдужий вигляд. Він скоса позирав на начальство, чекаючи наказу або дій, і врешті дочекався. "А" Навмисне повільно, без різких рухів, відкинувся на стільці лейтенант. «Ано вам надо? Пусть с оружиєм сидить. Розвідка!» Обличчя сержанта набрало звичного дерев'яного вигляду, і він першим рушив до дверей. Озирнувшись на лейтенанта, який, показово втративши цікавість до події, дивився у віконце, Степан вийшов за поріг. Патрульні стояли біля стіни та розкурювали самокрутки. Сержант звелів Степану. «За мною!» і, не озираючись, пішов до стайні. Степан, звичний виконувати команди, попрямував слідом, не зовсім розуміючи, хто ж кого тепер насправді конвоює. При наближенні старшого вартовий біля стайні привідкрив одну стулку широких дверей і виструнчився поруч. «Давай!» – показав сержант рукою всередину, і Шагута зайшов, міцно стискаючи автомат. Двері із репінням захряснулися позаду. Присмерк тут згущався аж до сутінок, бо світло пробувалося тільки з попід стріхи та через щілини у стінах. У приміщенні ворушилися та дихали люди, судячи зі всього, їх було чимало. Обережно, щоб ні з ким не стикнутися, Степан пройшов у найдальший кут і притулився до стінки. Тільки зараз він почув, як калатає серце у скронях, у руках, ногах і у грудях, що воно їх просто розривало своїми ударами. Степан спочатку стояв, сторожко вдивляючись у півтемряву, а потім сів навпочіпки, не на настобурченого автомата. У голові панував повний гармидер, мозок відмовлявся розуміти те, що відбувалося, а тим більше прогнозувати щось наперед. А проте відчуття ловили кожен порух повітря, і зброя у руках сама собою ходила з боку в бік. Три роки на фронті привчили не дивуватися нічому, а тільки стерегтися незрозумілого, бо зазвичай воно призводить до найпростішого та найбанальнішого на війні результату – смерті. Очі поволі звикали до сірого сутінкового світла, і розрізняли у ньому окремі постаті. Лісова стайня була наповнена людом у військовому одязі, не солдатами, ні, бо солдат – це той, що воює, хіба арештантами, впольованими смершем на лісових стежках. І хоча людей було багатенько, але кожен існував окремо. Кожен на своїй ділянці підлоги чи у відвойованому кутку – Скоцюрблений чи випростаний, молився чи марив, розмовляв сам із собою, згадував, каявся, картав себе та інших, мимрив, приспівував, бурчав. Багато людей, а за благенькими дверима лише один смершувець, і далі ліс. Тут кожен був сам по собі і сам за себе. Не мов би готувався звалити усі провини на сусідів, мовляв, а я що? Це все вони, я ні до чого. Чи давно сиділи тут, чи ні, було незрозуміло. Та й запитатися ні в кого. Бранці сприйняли нову людину з автоматом, як щось цілком природне. Можливо, як охоронця, що мав сторожити зсередини. А може й просто не помітили, міркуючи над своєю долею. Бо опинитись у руках Смершу – найгірший сон кожного військового. Сморід немитих тіл піднімався по підстріху, і це, певно, було єдиним проявом людської сутності у стані, прилаштованій під в'язницю. Сонце десь там у лісі сідало за обрії, занурюючи приміщення у суцільний морок. Сірі постаті у пілотках, подекуди і у кашкетах, покашлювання, вовтузіння – Бурмотіння цілковито наповнювали простір. Розвідник Шагута, принешклий у кутку з автоматом, був тут зовсім чужим. Не би, причаївшись біля німецької траншеї, спостерігав за побутом окопної зміни, вичікуючи можливості взяти язика. І тільки стукіт серця видавав у ньому живу, споріднену з іншими істоту. Один з арештантів підійшов до дверей і почав проситися до вітру. Знадвору відповіли матом, і бідолаха мусив відійти у куток, щоб справити потребу. Люди поруч незадоволено забурчали та стали відсуватися. Хтось застогнав. Степанова не полишало враження, що все це не насправді, що поруч не люди, а якесь живе тісто, без волі і сенсу, і що саме таке роз'єднання і робить усіх суцільною сірою масою. Бо, з'єднавшись бодай у трьох, бранці з легкістю висадили б двері та роззброїли вартового. Однак щось заважало їм. Чи віра у те, що все це – помилка, і завтра начальство розбереться? Чи то одвічна селянська покірливість? А чи релігійна впевненість у волі Божій? Хоча звідки у комуністичній країні така впевненість? Але щось незрозуміле тут безсумнівно було. Штравбат – це мінімум, який чекав на дезертира. А дезертирами тут були усі, хто не був диверсантом чи шпигуном. Штравбат – це право кров'ю викупити свою провину. Це смерть у розстрочку, неминуча й лиха. Це розвідка боєм, лобові атаки, міні-поля, танки, прийняті на груди, як ковток горілки. Це командири, які стріляють в голову за найменшу провину. Це право загризти тих, хто поруч, заради марного сподівання на порятунок. Це право бути покійником ще до смерті. Про штрафбат багато що розповідали. Інший варіант – куля в потилиці, як диверсанту. Надійно та просто, без усіх цих сентиментів. І невідомо, що краще. Проте головна незрозумілість загніздилася у Степановій душі – Ще годину тому він мріяв про зустріч з дружиною, про доньку, але зараз, бодай, іскри такої в думках не проскакувало. Навіть відчуття не було, що за кілька кілометрів свої. Мабуть, якби ситуація була інакшою, він би здивувався своїй черствості. Але наразі голова дзвеніла від порожнечі, а руки судовно стискували руків'я зброї. Поткнеться хто – одразу вогонь. Розвідка зброї не здає. З надвору топтався вартовий, потім почулися кроки, голоси, напевно, прийшла зміна. Зовсім споночіло, але це було байдуже. Степан пантрував півколо перед собою, задумаючи тоненьку дерев'яну беззахисну проти куль стіну. Та й спереду, хіба він міг одним стволом захиститися проти серйозного супротивника? А якщо хтось із арештантів вирішить забрати автомата? Стріляти – це приверне увагу смерчівців, і вони покришать усіх, не заходячи досередини. Палець на спусковому гачку дерев'янів, і здатен був не самохідь зачепити його. Очі божеволіли від вишукування небезпеки у темряві. І здатні були змусити руки стріляти навіть без приводу. Ноги та спину звело судомою. І вони погрожували у будь-який момент втратити опору, похитнути тіло в бік, аби руки рефлекторно натиснули на гашетку. Вуха дослухалися, щоб, вловивши несподіваний звук, переправити сигнал у мозок, який дасть команду рукам на зброї. Ба навіть ніздрі пантрували чужинецький запах, який підкрадався звідусіль, примушуючи напружувати пальці, і пришвидшуючи смертельну розв'язку. Час стягнувся незрозуміло довго, чи то коротко, бо годинника не було. Та й хто ж побачить стрілки у темряві літньої галицької ночі. Степан боявся законяти, щоб не стрельнути з опалу, і боявся не спати, щоб судомою не звело пальці на гачку. Марення, сон і дійсність змішалися у єдиний безперервний світ,